В якому розумінні? Ну, наприклад, якщо для цього доведеться піти на невеличку авантюру. Таверне все важче було вдавати спокійну ділову людину, а саме – Кравець вдихнув повітря, немов би збирався занурюватися у воду з головою, і виклав свою ідею Бернарові таверне. Той вже не зважав на ріденький дощок, слухав зосереджено, іноді перебивав, просив повторити якесь слово, аби краще зрозуміти співбесідника. «Ви впевнені, що картина ще в місті?» – запитав нарешті. «Одразу після викрадення такі речі не вивозяться. Злочинець вичікує, поки вщухне буря, і може чекати довго, бо, певен, швидко його не знайдуть. Але ж його можуть знайти за цей час». Ви ж самі не вірите в те, що кажете, і потім «Він не чахне над здобичу, як цар кощин над злетом!» Тут не зрозумів, який цар? А, це так, фольклор. Злочинець потурбувався про те, щоб заховати здобич, якому гадалі від себе, але щоб при першій слушній нагоді вона була під руками. Якщо преса не прийме наші пояснення, куди вона дінеться? Зрештою, ваша власність? Ви розпоряджаєтеся нею так, як вважаєте за потрібне. Копію з Парижа мені доставлять лише післязавтра І за умови, що доведеться пояснювати, для чого вона. А це означає, про істинний бік справи повинні знати тільки надійні люди. Жорстко сказав кравець. Розумію, що між нами двома це не втримається з суто практичних міркувань. Але лише надійні люди. А які гарантії з вашого боку? Ніяких. Сказано, це було дуже просто. Чим ви ризикуєте? Репутацією. Хто доведе, якщо про справу знатимуть лише свої? Хто винесе сміття з власної хати? Всі будуть мовчати заради збереження тієї ж самої репутації. Що втрачаю я? Хіба що ви нагороду за врятовану картину? Але якщо ви не знаєте злочинця чи не легше, ні... Від різкого вигуку таверне здригнувся «Я ж вам казав, навряд чи картина буде при ньому Як ми доведемо? Саме тому я й пропоную не вплутувати в справу міліцію Вони працюють, як сокирою рубають Ми спровокуємо злочинця І він сам захоче позбавитися здобичі І тут я вже його не випущу На цьому етапі і органи підключимо Таверне ще вагався Логіка в плані, запропонованому цим чоловіком, безперечно була. Але якщо це буде холостий постріл? Та зрештою, чому б? Він навіть не помітив, що дощ посилився. Яцинський вже відбув дуже неприємну розмову з замовником і тепер готовий був усі негативні емоції спрямувати на Макара. Чекаючи на нього, Яцинський вкотре перечитував газетну статтю. Викрадач картин став жертвою щасливого випадку. Учора у приміщенні французького культурного центру пан Таверне, один з представників Таверне Колексіон, зробив офіційну заяву для засобів масової інформації. Суть заяви. Зловмисник викрав не оригінал жінки з кошиком винограду, а лише вправно зроблену на високому професійному рівні копію. Наявність кількох примірників копій – з кожного експонату колекції не просто не приховується, вона широко афішується. В деяких випадках власники колекції замінюють оригінали копіями, звичайно, не повідомляючи про це публічно. Шанувальники мистецтва приходять дивитися картини, і їх цікавить, що саме та, через яку вони втратили час і гроші, знаходиться на реставрації. Звичайно, пан Таверне усвідомлює – що подібна заява дещо похитне репутацію фірми. Люди, які йдуть дивитися на оригінали, хочуть побачити саме їх, а не копії, нехай найкращі. Та з паном Таверне можна погодитися в тому, що є й інший, позитивний бік справи, адже зберігаються витвори мистецтва, і свідомі його шанувальники не можуть цього не оцінити. Виставка продовжена ще на тиждень. Крім того, завтра вхід безкоштовний. Кожен з бажаючих може впевнитися – що оригінал на місці. Тут же будуть присутні кваліфіковані спеціалісти, які підтвердять, що перед глядачами саме оригінал. Заради цього з Лондона прибув Герберт Кейтервіл, людина, яка півтора десятка літ досліджувала жінку з кошиком винограду і яка знає буквально кожний міліметр оригіналу. На цілком логічне запитання – чому інформацію про викрадення копії тримали в секреті цілих шість днів після викрадення, пан Таверне відповів, що власники користувалися своїми певними міркуваннями. Він висловив сподівання, що розшук злочинця і надалі буде вестися активно, запевнив, що умова про грошову винагороду лишається в силі.